Atalipo Centro Messejana. Contamos agora com uma loja exclusiva dos produtos e marcas que você já conhece. Atalipo Centro Messejana está com promoções imperdíveis de inauguração. Você não pode perder. Sabão em pó, o um quilo, por apenas 3 reais É isso mesmo, só 3 reais Que preço, hein? Água sanitária IP De 5 litros, por apenas 10 reais, papel higiênico Neve, pacotão, com 16 Unidades, por apenas 19,90 Eu disse, 19,90 Pedra sanitária, por apenas 1,50, só 1,50 oh, Tem muito mais promoções Esperando você, Natal Impocentro Messejana, e mais, uma variedade De rodos, vassouras, utensílios De limpeza, tudo com a qualidade Tá limpo! Aromatizador, álcool, detergente, sabonete líquido, desinfetante, essências e muito mais. Você encontra na Talimpo Centro Messejana. Visite-nos na rua Joaquim Felício 637, no Polo Comercial de Messejana. Próxima antiga agência de atendimento Takajesse. Apoio MM Divulgações. So, A Talimpo Centro Messejana. Contamos agora com uma loja exclusiva dos produtos e marcas que você já conhece. A Talimpo Centro Messejana está com promoções imperdíveis de inauguração. Você não pode perder. Sabão em pó, o um quilo, por apenas R$ 3,00. É isso mesmo, só R$ 3,00. Que preço, hein? Água sanitária IP de 5 litros, por apenas R$ 10,00. Papel higiênico, neve, pacotão, com 16 unidades, por apenas R$ 19,90. Eu disse 19,90. Pedra sanitária por apenas R$ 1,50. Só R$ 1,50 muito mais promoções esperando você na Tavim Messejana e mais, uma variedade de rodos vassouras, utensílios de limpeza tudo com a qualidade, Talipo aromatizador, álcool detergente, sabonete líquido desinfetante, essências e muito mais, você encontra na Tavim Procento Messejana, visite-nos na rua Joaquim Felício 637 no Polo Comercial de Messejana, próxima antiga agência de atendimento da Cagesse apoio, MN MM Divulgações is